M'alegra estar aquí en aquesta segona setmana. Avui comencem la segona setmana, és el primer dia d'aquesta aquest, segona setmana, en aquest entrenament de la gestió de l'estrès i de la malestar emocional. Aquesta setmana ens centrarem molt en observar les veus, però com qui veu la pluja. És a dir, seguirem una tècnica mil·lenària que ha servit per aconseguir mantenir la pau interior i per governar la nostra ment que és deixar de lluitar contra les nostres veus però per deixar de lluitar primer hem de veure-les per això la setmana anterior vam estar mirant-les i ara aquesta segona setmana ens centrarem durant els cinc dies que us enviaré àudios que t'enviaré àudios veuràs que tots són de deixar de lluitar. Tots són de generar un espai segur, tranquil, des del que mirar les veus i actuar en la mida del possible. Que a vegades volem fer coses i no són possibles. Però deixarem de lluitar, observarem un espai segur des del que podem veure les nostres veus, a les que no ens enfrontarem. I a continuació, Actuarem, farem el que sigui possible. L'exercici d'avui és tan fàcil i alhora tan bonic. L'exercici d'avui es tracta de que l'entrenament d'avui. Quan veig les veus que t'agradeixen, no sé, perquè et jutgen, per exemple, perquè et comparen, perquè et diuen com serà el futur quan és impossible que sàpiguen què passarà demà perquè encara no ha passat, o quan, de forma tramposa, es facin passar per la teva consciència i et diguin has de dormir set hores, has de ser bo, has de ser amable, has de... o no has de ser cobarda, no has de ser tímida, no has de ser... És a dir, quan apareguin aquestes veus que acostumen a estar sota aquests quatre disfraços, quan apareguin les veus, simplement respira. A la sessió vaig dir que dormir i respirar són dos eines fonamentals. La respiració, quan és conscient, ens arrela el moment present i calma la ment. Doncs quan vegis que la teva ment t'està agredint perquè et diu no hauries d'estar trista, no hauries de tenir angoixa, vinga sigues valenta o el que sigui, Qualsevol comparació, judici, lectura del futur o exigència, tu pares i respires. I et manera que respiris deu vegades. No, no et costarà molt, eh? només trigaràs un minut, una mica més potser, potser una mica menys, no ho sé, trigaràs molt poc temps. Inspires i per dintre dius deu i deixes anar l'aire tornes a inspirar conscientment relaxar, tan relaxada i tan profundament com puguis dient nou i deixes anar l'aire i tornes a respirar i és la vuit i després vindrà la set Inspires i és la sis. Deixes anar a l'aire. I és la cinc. La quatre. Respires conscientment l'aire dins i el treus. 3. Tornes a fer el mateix. 2. Inspires i deixes anar. 1. Inspires i deixes anar. Zero. Tu has de fer el teu ritme, però el que importa és que quan les veus t'agradeixen, no lluites contra elles respires conscientment del 10 al 0 si se't fa molt llarg del 10 al 5 o del 5 al 0 però la tècnica és aquesta respires no lluites contra les veus les mires i respires i després de respirar continues fent el que estaves fent si vols Pots aprofitar quan vas al lavabo per fer-ho, per respirar. Si vols, pots aprofitar que estàs amb un semàfor vermell per respirar conscientment. Si potser estàs escoltant aquest àudio mentre esmorzes o a la millor encara no t'has aixecat del llit i ja l'estàs escoltant perquè és el primer que fas, doncs respires. 10 9 boet I així fins que arribis a zero. Ja veus que és senzilla. És senzilla aquesta tècnica, aquest exercici, però és molt poderosa. Perquè ens hem acostumat a lluitar contra les veus. I hem de trencar aquest vici. I la respiració conscient ens torna al present. Ja veuràs que el PDF el PDF que t'han enviat i que pots imprimir si vols, si no, no cal que l'imprimessis, eh? Hi han tres coses a observar aquesta setmana. La primera té a amb la respiració. Avui, que és dimecres, quantes vegades m'han recordat de respirar? Una? De fer aquest exercici de respirar conscientment, de l'entrenament? Dues, tres o més de quatre? I poses la creueta. I demà faràs el mateix, i demà passat perquè aquesta part de la respiració mirarem de mantenir-la tota la setmana però veuràs que també et pregunta com has dormit avui, suposes i finalment veuràs que del dia d'avui et pregunta de les quatre veus quines dues són les més pesades perquè cadascú té, seu, té la seva història i hi ha persones que oh, la més pesada meva és la que és exigent la que em diu has de ser així o no has de fer allò i una altra persona dirà, no, no, a mi la més pesada és la que em compara Ah, no, mira, la teva germana això no ho faria Mira, el teu pare segur que no sé què, els teus veïns doncs poses la creueta a la de comparar Ja veus que la feina del PDF aquesta vegada és molt fàcil Són creuetes Com has respirat Com has dormit I quina de les quatre veus està més present avui Bueno, però no cal que ho facis eh? No t'estressis No cal que ho facis l'única cosa que et suggereixo que sí que val molt la pena que la facis és que quan les veus t'agradeixin respiris conscientment si pots, deu vegades i si no, només ho fas cinc et sembla? Mira, t'asseguro que pot semblar un exercici molt, molt senzill però també t'asseguro que és altament eficaç de fet hi ha línies mil·lenàries de treball interior que es basen en la respiració així doncs no menys tinguis el poder de parar i respirar conscientment no ho, no, no, no, no ho despreciguis no, no ho menys tinguis fes-ho i observa el resultat i demà demà tornarem a enviar un altre àudio amb un altre exercici molt semblant però lleugerament diferent. I a poc a poc, al llarg d'aquesta setmana, t'aniràs entrenant en allò que és central per aquesta setmana, deixar de lluitar.